ko Montaigne Unibertsitateak jadanik proposatzen zituen gaueko kurtsuak euskaraz abat abi eta B bat mailetan. Oain zebat, maila, hots ega azterketaren maila, lortzen alko da, beñat Lazkano, universitateko erakasleak emanen ditun kurtsu horiek interneten bidez, entzuten dugu. Be, universitatearen kuadroaren maitan, proposatu wasai hori, universitateko ikaslei duela orte bat edo bi, ze horita, beraz, el burua da ikasle horiek formatzea, fain, diendeak formatzea, froga pasatzea bai, ze maileko glasiak izanen dira, ze bat maileko, mm. maileko gaitasunak lan da, proposatua da, pentsatua da klase horrietan. Mm. Dez, uh, maila gora bat. Bai. Egan bezala, ze bat mailak ega azterketaren maila emanen dizue, eta aukera izanen da, aekas egitu ezin duten entzat, aien euskara indartzea. Pentsatua dira klase bakotxa, eh, ba hariketa dezberdinak izaiteko. Izanen dira, dibidez testu baten uh, ulehmen galderak eta galdera horien uh, erantzun, zuzenketa proposamen bat ere bada. Izanen da hauzko, enzumenaren ulehmena uh, ere, garabaketa bat edo bide. Gideobati buruzko galderak uh, formatu berean, beren zuzen geta ukanen dutenak, berazola bakotxa autonomoki aditzen alko da bere burua sustentzen, eta gero idaz lan txobat egitea proposatuko zaie, kaxlei, eta hauzko grabaketa bat edo zerbait ere. Izena emaiteko, emezortzi urte, eta baby maila hukamberda gutxienez, formakuntzaren bukaeran azterketa bat antolatuko du universitateak maila baiestateko.